І закривши лице рукою, Безутішно заплакав сам. Сторінка 138. Щедрівка. Щедрик-ведрик, щедрівочка, Біжить путя на вирячки, Бо призначили йому спецкруїз на Колему. А навстріч несуть бумагу, Викликають у гагу. Смик направо, там бандери, та не трохи, до холери. Смик наліво, там сирійці, Він крізь землю провалився, Та й потрапив до Обами. Той вітає його словами, Москаляку на гілляку, Пробудився з переляку, Греці з тим проклятим сном, Зирк, а в нього за вікном Жовте сонце, синє небо, так йому пилу і треба. Що і знамена жовто-сині, і крики «Слава Україні!» Сторінка 139 Розділ «Український серіал» На ілюстрації стіл, застелений рушником. На ньому глечик зі смачним трунком, яблука, гарбуз, стиглий сонях і плящина вина. Сторінка 140 так склалося, що наприкінці дев'яностих я повернулася до рідного села, в осиротілу батьківську хату, і залишилася там на два роки. Дорослий погляд на сільське буття, доповнений спогадами з дитинства, і надихнув мене на написання цього циклу, в основі якого реальні події, сюжети, змінені тільки імена. А оскільки саме родзинкою 90-х стала неймовірна популярність заморських серіалів, над назвою довго думати не довелося. Хтось, можливо, дорікне, мовляв, негоже кипкувати з мешканців села, їхня доля й так нелегка. Цей цикл – не насмішка, а добра іронія, так би мовити, зі середини. Це зараз я знаю, що на два роки, а тоді думалося назавжди. А окремі фрагменти навіть з власного життя – Отож, не судіть суворо. Моїм односельцям світлій пам'яті моїх батьків. Сторінка 141. Вступ. На серіали нині мода. Як тільки серія нова, біжать сусідоньки з города, Щоб не прогавити бува. Лишають сапки чи лопати, Картопля мийться дощем, яку устигли накопати, Бо там такий душевний щем. У Донни Бейджі іменини. Весь день чекала, не прийшов. А Роза матиме дитину. У неї амнезія, шок. Марія Віктора Карено не любить. Що у нім хибить? Шалені пристрасті, ой, нене! Коли ж те діличко робить, і плачуть очі карі, сині, улітку і посеред зим, а у хлівах бунтують свині, у них міняється режим. Нехай худоба буде сита, а замість мила сміху шквал. Дозвольте щиро запросити на український серіал». Хоча у цьому серіалі Орейро і нема Наталі, Нема Дієго і Мігеля, Ні Маріанни, ні Ракелі, Та є Миколи і Євдохи, Про Василя і гната трохи. Сторінка 142. Є навіть Юлька, та, що гляне, іначе хто вам гривню дав. Вона за паспортом Муляна, та хто в той паспорт заглядав? Живе Уляна Септоюлька, не в Ріо і не в Акапулько, а в невеличкому селі, таких багато на землі, на нашій славній українській, де збереглися ще дідівські примовки, звичаї, пісні, і неодмінно на стіні ще й зараз вишиті картини, окраса кожної хатини. Так от, живуть собі селяни, Петри, Параски та Уляни, Хто як уміє, хто як може, Щасливих літ пошли їм, Боже. Жили у злагоді сусіди, Ділили радощі і біди, Було один свиню заріже, Поділить сало і м'язце, І для родини кусень свіжий І по сусідах рознесе,